Húsz. Büszke volt a megész este. Elégedett. Éreztem, micsoda erő van az anyaságban. Nézz a művemre, ó, mindenható! Ingrid boldogan sóhajtott. A kocsiban ültünk. Az este úgy ért véget, ahogy kell. Martin férfiasan ragaszkodott hozzá, hogy ő állja a cehet, amivel kivívta anyja és nagyapja elismerő egyetértését. Hát te családapának érzed magad? Hmm, Nagyon jó érzés, nem? Nagyon. Mind a ketten nyugodt, egyszerű emberek vagyunk. Összeillünk. Nagyon boldog voltam ma este. Boldoggá teszel. Nem tudom, elég gyakran mondogatom-e ezt neked. Talán nem. De remélem tudod. Nem látok túl sok boldog házasságot magam körül. Nagyon hálás vagyok a sorsnak a házasságomért. És te érted. Elmosolyodtam. Jó régóta vagyunk együtt, te meg én. Igen, két sikerül gyerek, jó házasság, szinte túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Mégis igaz, mélységesen igaz. Jó volt, amit megéreztem ma, a lényegét. Úgy éreztem, szinte megérinthetem. A boldogságot, az igazi jófajta boldogságot. Van jófajta boldogság? Igen, igen, azt hiszem, mindig így éreztem. Mindig tudtam, mit szeretnék. Férjet, gyereket, békességet, előrehaladást. Nagyon büszke vagyok a karrieredre, tudod-e? Nagyon, nagyon büszke. Önmagammal kapcsolatban nincsen semmi becsvágyom. Pénzem mindig volt, de azért én is megteszem a magamét, nem? A reprezentálás, a jótékonysági munka, a vacsora vendégségek. Nevetett. Jól játszom a szerepemet? A közéleti szerepemet? Nagyon, mindig is jól csináltad. Szóval itt tartunk. Életünk egy igen jó szakaszába jutottunk el. Érzem, a jövő, a jövőd, a jövőnk nagyon érdekes lehet. Amikor hátliben voltam, apa mesélte, mennyire elismernek. Azt mondja, a jövő emberének tartanak. Én tökéletesnek talállak. Remekül mutatsz a televízióban, Rokonszenves, nagyon intelligens ember, csodálatos feleséggel, kuncogott. És két egészen elbűvölő gyermekkel. Tökéletes, minden tökéletes. Annát leszámítva, nagyon-nagyon furcsa lány, nem gondolod? Ingrid hirtelen megélénkült. Miért? Szeretem a csendes, nyugodt embereket, ki nem állhatom azt a fűvel, fával barátkozó, hangos fajtát, mint az a Rebeka. Akivel Martin egy ideig járt, de Anna hallgatása titokzatos, majdhogy nem bajós. Úgy értem, tudunk egyáltalán róla valamit. Martinnal a munkahelyükön ismerkedtek meg, 33 éves, nagyon jó módú. Ez nevetségesen kevés. Mit csinált például a hosszú évek során, mielőtt Martin megismerte? Nem tudom. Elgondolkozva bámultam a kocsi tükrébe. Nem lehet rajta kapni. Semmiféle, honnan tudod, kérdése nem adtam alapot az esetleg kihallgatásba torkolló beszélgetés alatt. Na látod, semmit sem tudunk. Könnyen meg lehet, hogy a amennyünk lesz az a lány, és nem tudunk róla semmit. Mélyet lélegeztem, lassan, óvatosan. Mondtam magamnak, csak szép lassan. Mártinnak annyi barátnője volt már Ingrid, Anna csak egyesok közül. Talán valamicskével komolyabb. De hogy elvenni? Nem, nem hiszem. Hát, szerintem nagyon tévedsz. Martin a napokban, amikor a vacsorát megbeszéltük, említette a letétbe helyezett vagyonát. Csak akkor jut a pénzéhez, ha megházasodik. Ne feledd, az előlépése egy országos laphoz megnövelte az önbizalmát. Nem látod, hogy ez a fiú komolyan tervezgeti a jövőjét? Egy szerelmes férfit nem akadályozhatsz meg abban, hogy megszerezze, amit akar. Ha Anna akarja, akkor a felesége lesz. Martin nagyon is akarja őt. Szerintem nekünk, mint szülőknek legalább meg kellene próbálnunk jobban megismerni ezt a lányt. És többet kell megtudnunk a múltjáról. Nem kérdezted meg erről Mártint? Én megpróbáltam. Nehéz vele. Azt mondja, amit tudnia kell, azt tudja. Valamelyes információt azért kaptam tőle Anna szüleiről. Azt mondja nagyon finom emberek. Az apja diplomáciai szolgálatban állt, a szülei elváltak. Az anyja férhez ment. Úgy hallom egy amerikai íróhoz. Az apjának is van új családja. Ez nem hangzik olyan rémisztően. Nem, de biztos vagyok benne, hogy van más is. Például volt már férnél? Milyen furcsa, eddig ez eszembe sem jutott. Persze, mert te ügyesen vetettél rá. Tényleg nem. Lassan, kiszámítottam, fölsóhajtottam. Ilyenek vagytok ti férfiak! Gondolj bele, 33 éves, igazán elképzelhető. Sőt, meglepő, hogy még nem volt férnél. Talán gyerekei is vannak. Manapság nem lehet tudni. Gondolj Beatrice-re a gyerekei az apukánál maradtak Olaszországban. Biztos vagyok benne, hogy nincsenek gyerekei az orvos beszélt belőlem. Micsoda! Semmit sem tudsz róla, de biztos vagy benne, hogy nincsen gyermeke? Aj, nem is tudom, ez csak találgatás. Gyere, ígyünk egyet lefekvés előtt, idehaza. Átkarolt, amikor beléptünk a szobánkba. Elnézést! Nem lett volna szabad elrontani ezt a szép estét azzal, hogy szóba hozom Annát. Mondtam már, milyen jól néztél ki ma este. Megcsókolt. Szeretlek, suttogta. Gyere, szerelmem, feküdjünk le. Látom a szemeden. És örülök neki. Így bújtunk ágyba. Egy férj, aki csak nem harminc évi házasság után is meg tudja téveszteni tekintetével a feleségét, s egy feleség, aki csak nem harminc év után is ennyire megtéveszthető. Gyakorlott mozdulataink épp oly kellemesek voltak, mint egy felidézett régi régi dal. De még amikor megadtam magamat azoknak a végső borzongásoknak, amelyek mindent és semmit jelentenek, akkor is tudtam, Ingrid most szenved végső vereséget egy csatában, amelyről mit sem sejt, Anna pedig diadalmaskodik, pedig még csak meg sem küzdött ezért a győzelemért. Nem akarom, és nem tudom többi ezt csinálni. Ez volt az utolsó gondolatom, miközben Ingrid hozzám bújva elaludt.